באוהו להם כתמול שלשום. אך לא שרו מחטות בית ירבעם, אשר החטא את ישראל בה הלך, וגם האשרה עמדה ושומרון. כי לא השאיר לי הואחז עם, כי אם חמישים פרשים ועשרה רכב ועשרת אלפים רגלי, כי איבדם מלך ארם.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 ויפתח, ויאמר אלישע ירא, ויור, ויאמר חץ תשועה לאדוני וחץ תשועה וארם, והכיתה את ארם באפק עת כלה, ויאמר קח החיצים, ויקח, ויאמר למלך ישראל, הח ארצה, ויאך שלוש פעמים, ויעמוד. ויקצוף עליו איש האלוהים, ויאמר להכות חמש או שש פעמים, אז הכית את ארם עתכלה, ועתה שלוש פעמים תכה את ארם. ויאמות אלישע ויקברוהו, וגדודי מואב יבואו בארץ בשנה. ויהי קוברים איש, והנה ראו את הגדוד.